Ibland är hockey en märklig sport. Tre bortamatcher, två segrar, en förlust segrar mot Linköping och Frölunda, förlust mot Timrå. Vad säger ni om de tre resultaten, 6 poäng av 9? Det är väl mer än godkänt såklart att komma från den borta med 6 poäng och Linköpings matchen var var en match där Rögl inte kom upp i, i den nivån de ville spelmässigt lyckades ändå vinna efter ett sent avgörande. Och sen eh, möter man ett timrå, får mag, eh, totalt magplask och till Skandinavium i match tre. Och där såg man inte den tre poängen för Rögl komma. I alla fall inte jag. Det var, jag trodde att det skulle bli, eh, bli förlust där uppe med tanke på hur många som skadades också. Men otroligt imponerande såklart också. Någonstans att Rögle reser sig och vinner mot för första gången på 23 år. På sättet man gör det tycker jag är, jag skrev en krönika efter matchen, det är någon slags det definitiva beskedet att det här laget är förändrat i grunden och har någonting att luta sig mot. Att de här svackorna inte behöver bli, bli långa bara för man åker på en riktigt dålig fluss så att säga. Så det var ännu ett eh, trendbrott. Det är ju trendbrott, eh, trendbrottens säsong för Rögle som. Den som pratade nu var Linus Alin och den som ska prata nu är Daniel Roth. Vilken inbollning. Snyggt. Eh, ja, men jag, jag har ju sett de flesta matcherna eh, under dessa, den, de här 25 eh, åren när de har förlorat alla matcher i Scandinavium. Jag såg den matchen också som de vann senast där uppe då, våren eh, 95. Och när man har det, liksom, det har ju alla andra som har sett dem också. Alltså det referensbiblioteket man, man tänker, det är Frölanda Rögle. Jag hade kunnat spela bort, sätta mycket liksom på att uh, jag såg liksom framför mig dessutom flera och flera tunga spelar bort Det var som upplagt för att och lägga sig på rygg och, och säga att uh, okej, okay, slå oss bara med 4-1 så är vi nöjda. Uh, alltså jag har sett så otroligt många matcher uh, av den eh, karaktären där man inte tror på det. Och det kändes ganska tidigt eh, jag fick ännu ett kvitto precis som du sa Lenin, så att allting är förändrat. Det är, det är någonting som händer, det finns någon slags eh, tro och eh, att man tror på det på ett sätt som jag inte riktigt har sett. Ska jag tolka det som att du också någonstans är lite imponerad över? Ja, det kan du göra. Ja, <laughs> Du, du kan få sätta en anteckning där. Jag, jag noterar, jag noterar. Jag är imponerad. Jag har suttit i Skandinavien många gånger de sista säsongerna och bevakat Rögläs matcher där. och Allt som ofta så har man från första teckning eller första perioden slagits av en tydlig känsla och insikt att oj, det är röglemöter möter ett mycket bättre lag kvalitetsmässigt. Alltså ett spetsigare, bättre hockeylag. Men jag vet inte, den här gången och kändes det inte som att Rögle tog sina poäng av att de alltså, kämpade liksom jättemycket hårdare än vad Frölunda gjorde. Även om arbetsinsatsen var jättebra så handlade det liksom om andra saker, om tålamod, om struktur i spelet, ett bra boxplay. Sådana där grejer som vinner matcher åt lag så här års och som Rögle har blivit straffade för så många gånger tidigare. Det var andra parametrar, alltså en bra genomfört bortamatch där man eh, gjorde rätt saker vid rätt tillfälle, hade tålamodkyla i sista perioden till exempel innan det här avgörandet kom. L alltså, en skillnad i känsla också eh, vad gäller de här krigarsegarna Rögle har tagit och skäl tidigare. Håller ut, <laughs> ja, håller man. Ja. Det så ut, Ja, Jelmja, det är jag. Den som ska prata nu det är Mattias Hjelm, det är jag det. Jag, jag har reflekterat över en annan sak. i Inte bara den här matchen mot Frölunda. Jag gjorde det igår igen. Lämna inte Skandinavien. Okej, ett... ska okay, vi håller mig till Skandinavien. Jag befann mig i ett varmt badkar och kollade på, på matchen. Och eh, slogs av tanken som jag sa av tidigare. Nämligen att det är inte alltid, kanske inte så ofta heller egentligen rögle ser så glamoröst ut och spelar ut motståndare. Men det jag slås av det är att motståndarna Ser ganska bleka ut. Och de kommer ingenstans. Man får liksom jobba för att komma in mot mål. Man får jobba för att skapa ett hett läge. Jag visst det kom något läge i ett stolpskott av Fager som dribblade av tre spelare. Det var någon chans till. Men i övrigt. Jag vet inte, och det är inte första gången det ser ut så här. Men man kommer ifrån med tre poäng. Och jag vet inte riktigt var. Jag kan inte sätta fingret på vad det är. För är man så fruktansvärt bra. Ja, det är man ju uppenbarligen som man vinner. Men det, det ser inte ut som att det är oh, wow, vad det flyter. och Vad och skapar mycket. Men det är väl kanske just det som är grejen. Att man är så täta. Ja, det är väl det som är, finns i referensbiblioteket från Skandinavien också. att Många gånger har Rögle varit där och gjort eh, helt okej okay insatser också. Men, men någonstans eh, till slut så, så stod en frölder spelare omarkerad och gjorde 2-1 och så rann det iväg till 4 det är ju det som är lite grejen med det här laget. att Ska du, ska du slå Rögle så får du dem... Du får inte någonting gratis. De står där uppe i 60 minuter och gör inte så många fel. Visst att skapa lite chanser. Men de får de ta fram själva. Det står aldrig någon längre omarkerad spelare och sopar in en puck i, i slottet. Eller... Precis som du pratar om nu som du har upplevt tidigare. Det var ju faktiskt tvärtom. Det var ju Frölöna som stod för just det misstaget när Rönnberg tar en timeout och man ska snacka sig samman och försöka avgöra med en och en halv minut kvar och så... Ja vad är det som händer? Man slår en fullständigt idiotisk passning och så blir det tre mot två eller tre mot en och blir upprullat själva istället och så är det, så är det rögle som avgör. Alltså... Det, det är ju omvänt förhållande på något vis då. Mm. Ja, det, jag vill bara säga också att, att jag kollade, kollade tredje perioden i, i ditt studiesyfte en gång till. Eh, i, I efterhanden, bara stod på på tvn eh, och noterade att den sista, tre och en halv minuter av matchen har inte Frölunda en enda eh, vass målchans. Uh, vi, vilket också är, är det säger kanske en del om, om Frölundas trubbighet men det säger någonting om Rögle också. Ja, tittar du på sista 40 minuterna så kanske du får ihop två heta chanser från Frölunda. Ja, men man kan ändå tänka sig att dels uh, att, att de stampar på och de um, försöker desperat i sista minuten skapa någonting så, men inte ens där, de har inte ens en kriteringschans uh, det, det säger någonting om liksom, lugnet och metodiken som det här laget har har hittat. I min värld handlar det om variation också. Du var inne på det genom det här att det inte alltid ser så glamoröst ut. Och det har du inte gjort de sista matcherna för Rögläsställningen. Tittar man tillbaka de här när Rögläs slog Växjö hemma med till exempel 6-3. Blev det va? Ja det blev det samma. Mm. Mm. Då är det ju fart, det är frenesi, full fart framåt offensiva tacklingar, hög press och så vidare. Men nu när spelet då inte har kugat i som de har velat sista tiden och det kan man egentligen räkna förutom matchen 4-5 matcher tillbaka. Poängen har ändå trillat in men då har det funnits någonting som är så otroligt viktigt för lag att falla tillbaka på. Då har satt upp lite pelare som någon får backarna, någon får boxplayet, någon får forward som alla kan luta sig lite mot när det här då eh, inte synkar precis som man vill. Och det är därför Röld har kunnat ta sina poäng den senaste tiden eh, i de här svåra matchen också. Och så vill jag då i det lyfta fram sidan igen. Jag har ju berömt Poggi innan och nu vill jag berömma kolpanen, som ju har varit jättebra. Och även när han kom in mot Timro efter Poggis jobbiga start där så var han jättebra. Så de går ju liksom kloss i kloss med varandra på något vis också. Och det är aldrig någon som är två som är dåligt, dåliga samtidigt över en längre period utan okej, okay, vi kör jag några matcher, jag är jättebra så kommer nästa in, ja då kör jag några matcher, jag är jättebra men åh, det, bara, det bara rullar på ja, men... den tv-räddningen han gjorde var ju jättesevärd också när han låg till höger och vänster upp och ner samtidigt han har ju fortfarande en helt egen stil som ingen annan, ingen annan målag har längre men det, jag bara knyter lite till i Valinus jag tycker att Grejen är ju strukturen och förvandlingen vad gäller strukturen. Det såg, detta att det att varit i början av säsongen hade det ju sett helt annorlunda ut. Det är så hur man anfaller hur man försvarar sig, framförallt boxplacen var ett skämt i början. Det, det, man släppte in ett eller två mål och kunde släppa in fyra. Det, det såg inte ut som det fanns någon struktur överhuvudtaget. Den förvandlingen vad gäller hur man har hittat hem strukturen och, och tryggheten eh, och få alla att underordna sig. och, och så. Den utvecklingen är ju faktiskt remarkabel. Mm, att det finns tydliga riktlinjer är ju till exempel då Jakob Bondesson, backen som kommer in. Han är 18 år, eh, kommer in och spelar från start. Eh, och Det är ju lätt då när man spelar till exempel i Skandinavium och känna sig lite vilsen, tagen av stundens allvar. Det är klart att det är jättebra gjort av Jakob Bondesson. Och var så pass bra som han var i den matchen. Men det är också tecken på att han har fått tydliga instruktioner. Han känner sig trygg med det tränarna har sagt till honom. Vad som förväntas och så vidare när man kommer in inför en sån match. Så det är också någonstans när många tongenvidda spelare saknas. Så de som kommer in och fyller de skorna är inspelade i samma vad ska man säga? De vet också vad de ska göra, för det är någonting som hela gruppen har jobbat fram tillsammans och alla är medvetna om det. Så det har man också väldigt mycket vinning av. Ja, det tror jag. Men jag tror egentligen inte, i det, i det modet och läget som Rol verkar befinna befinner sig så tror jag egentligen kanske inte att man behöver säga så mycket för det du vet själv hur det ser ut när, när förlusterna staplas på hög det är liksom taggarna utåt och, och man hittar fiender liksom överallt och, och Uh, jämför det med den harmonin som laget utstrålar nu. Det är väldigt många spelare som utstrålar väldigt mycket harmoni. Även om man är helt grön som han är så jag tror det måste vara ett jäkla skönt tillfälle att glida in i ett lag när man befinner sig med 20 andra människor som bara utstrålar harmoni och, och, och tro. Mm. Uh, jag tror det är det är nog rätt så gynnsamt att kliva in i ett sånt omkläd. Och häftigt också att man kunde skaka av sig Timrå. Och sen ta sig an Frölunda och bara... Okej. Okay. Från ett bottenlag till ett toppenlag. Topplag. Jo, men lite grann som i den matchen vi såg... Uh, hjälp mig. när Sjögrens uh, debut. Uh, Mora. Mora. Där liksom, när Sjögren gick och sig på bänken och vilade. Då, då klev de andra fram och avgjorde. Lite grann igår. Helt plötsligt var Sjögren borta. Arnold borta. she borta laget upp liksom som en enhet igen. Det, det är väl liksom det häftigaste med det här laget. Det, det är inte förstärkningarna utifrån eller de stora liksom cheferna som, som rattar detta. Det är, ett, mm. det är ett starkt gäng. Det har ju hänt, det vet ju ni, att ibland halvjink säger jag saker och ting sådär lite smått. Och jag gick ut redan innan säsongen var slut i fjol med att nästa år ja, rögle klart för slutspel. Och nu, nu tror jag ju stenhårt på att det kommer ju bli slutspel. Men jag måste ju erkänna att efter tio omgångar här så var jag ju väldigt tveksam för att inte säga att jag hade ändrat uppfattning om det där. Och det eh, förvånar mig faktiskt att man har lyckats uppfinna det här, komma tillbaka hjulet en gång till. Jag trodde inte riktigt att det var möjligt alltså att komma in som Abbots gjorde... Vända en hel säsong från totalt mörke till jätteljus. Sen få den starten. Och göra om den här processen. Och göra den ännu lite bättre. Ja, har det, har det hänt någonstans i hockeyhistorien i Sverige? Att, att man lyckas göra samma process fast ännu lite bättre. Två gånger inom loppet av ja, ett år. Nej, det är starkt. Den var ju helt nästan uträknade domer. Jag har läst ett par domedagskrönikor liksom, från folk som räknar ut dem och dömde ut uh, alltihopa. Helt plötsligt så står vi här i Rögle tre poäng upp till Djurgården som alla har målat upp som liksom, en guldkandidat. Hade man liksom inte delat ut, hade inte Rögle delat ut poäng som man delade ut flygblad på stan liksom första tio omgångarna så hade de ju lett den här ja, serien Ja, så är det. Mm. Spännande. Skadorna har ni varit inne på nu. Det är ett gäng och mm. som förblir ett tag till. Vi har ju haft korrespondentallin på, på plats idag. Var, ja. har, du, har du något, eh, något matnyttigt att ge, ge oss? Det var frivillig isträning och det innebär att eh, det inte finns så jättemycket att rapportera vad gäller eh, kedjor och formationer och annat. Men eh, det jag kan säga är ju att eh, Chira Veding och Annelöv är fortfarande borta. Det är Benjauts också som har varit på is och känt lite i veckan. Var är ett skada länge och enligt eh, Roger Harnson stände. Tränaren Rögle behöver han några hela ispass innan han är, är redo för spel igen. Mattias Sjögren var inte på is utan eh, jag såg inte honom ta var säkert i gymmet istället. Och där tas eh, beslut matchdagen om han spelar eller inte. Och där ska vi tillägga då att det har inte med skallen att göra. Är... Underkoppsskala, vad det var? Jag blev ja, det är under, underkroppsskada. Jag blev förvånad faktiskt att han inte var med för när jag pratade med honom dagen innan för Ölunda så det är bara små skavanker. Jag hoppas på att spela. Alltså, det var det lät så väldigt övertygande om att han det handlar bara om att han blir uttagen så spelar han. Så att jag, jag blev paff när jag såg att han inte var med igår. Det, det måste jag säga. Jag gissar vilt. Jag gör det. Om man efter ett år utanför banan. Och det där är en gissning. Det är en, en grov Vi, ja, vi borde betona det så att det, det bara Florerar en massa rykten nej. Spritt av dig att han har problem med jomskarna nej, nej. Han skulle ju Ha en chans att spela redan imorgon Så att, um, det, är väl, det är väl rimligt att anta Att uh, hans kropp inte har varit van att spela uh, Spela match med så, så tätt uh, Intervall i alla fall Och nu får de komma hem också Rögle och spela Mot uh, HV71 härnäst Och sen mm. ytterligare en hemmamatch mm. Just, ja. Precis Intressant på många sätt här nu resten av veckan då Tre raka bortamatcher. Kommer tillbaka till Linda Barena. Det krävs någonstans eh, lite annan typ av spel där Rögle kommer kanske att få hålla i taktpinnen i de här två matcherna föran match. Istället för då kanske ligga lite mer på spelvändningar som man gjorde mot eh, Frölunda. Frågan är om man då med så många borta har kraften att spela den typ av hockey också eller om man då eh, väljer helt enkelt att ligga lite lägre och eh, sikta och köra samma spår som man har gjort. Men eh, är såklart för Rögle nu, de här två hemmamatcherna och eh, bygga vidare på en, på en ny segertrend och, och klättra ännu mer i tabellen. för Den vinden de har i ryggen nu kan de ta, ta tillvara på den inför derbyt mot Malmö nästa vecka så... Eh,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 för oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Så kommer de ju vara topp 6 inför det skåndarbetet. Vet ni om var rör bättre hemma eller borta? Jag gissar faktiskt att de är bättre borta. De ligger ju fyra i borta. tabellen. Vad sa du? De ligger ju fyra i borta tabellen tror jag Trea, fyra, någonstans där Helt rätt Hemma, nionde plats 17, 17 poäng på 9 mars på hemma 16 poäng på 12 borta, borta. Äh, Men bättre borta ja, Det där kan vi komma tillbaka till vi vill bara nämna det. HV71 Om Ni som lyssnar på det här är säkert Väldigt initierade allihopa I hockeysnacket och vad som händer i hockeysverige Men HV71 ska vi väl nämna att De kommer till match nu utan Johan Lindblom, Boom, Lindblom som huvudtränare, utan det är Stefan Lillislund som basar nu mer. Om det nu kan få någon effekt, följer man vad det skrivs, så finns det någon som undrar om det kommer bli någon effekt överhuvudtaget. Vad, vad är skillnaden ungefär? Det vet vi ju inte för den matchen spelas. Men vad, vad säger ni om ett tränarbyte till? Vi behöver väl ändå beröra det när det är aktuellt nu. Ja, men här har vi känns det som ett av lagen som. Det känns alltid som en sån stadig koloss som alltid är med. De har ju sju, typ sju poäng upp till slutspel och så. De har ju, de känns ju svajiga och svaga. Uh, alltså det var inte så något att skulle hända något. Det känns som att man har väl två vägar att gå när man ska byta tränare. Antingen tar man en safe lösning uh, eller också går man vilt. Uh, och då har vi valt den säkra vägen på något vis uppgraderar uppgradera Lilis Lund. Så att det är väl inga stora förändringar att vänta men... Uh, Även ändå vi väntat att det skulle hända någonting. De, har ju, de känns ju som ett lag som är destinerade höger än så. Mm. Precis. hv vi alltså. Nästa, nästa match. Och eh, vi kan nog vara säkra på att de får det jobbet i alla fall, i Elinor Varena. Allt annat vore oväntat. Mm. Erik Martinsson har vi återigen med på vår lista, och det måste vi ha, eftersom. Det händer grejer, vad det verkar, Linus. Mm. Eh, det har ju kommit ut uppgifter i eh, Chasins media idag. Att han är klar för Genève, Går och spelar i NLA alltså. Och att han har skrivit på för resten av säsongen där. Eh, jag gjorde en stor intervju med honom eh, i början av den här veckan. Där han eh, pratade om eh, sin framtid. Och där sa han ju bland annat då att han hade fått ett eh, konkret bud av Rögle. Och att han helt enkelt då inte visste vad han eh, skulle göra. Eh, och att då det blir Schweiz till slut. Även om Rögle, låt säga att Rögle gett honom ett eh, riktigt pangbud, ett eh, kanonbud på SL-nivå. Så kommer eh, en eh, attraktiv Schweizisk klubb in i den bilden så är det ju helt andra pengar. De kan erbjuda såklart. Oseens för Rögle att Johan Fransson är... Um... Den här klubben Servett gick sönder i helgen med järnskakning och någon slags överkroppsskada borta flera veckor. Schweiz har begränsat importsystem för att bara ha fyra spelare. Fick en, en backlucka, det blev kanske Röglis fall i sammanhanget. Att det blev ju så. Det är ett typiskt exempel på hur snabbt det kan svänga i när det är hockey i silly season, att Det räcker för att... De ska agera och det räcker för att Rögle kanske då ska gå miste om sin stora drömvärmning. Så tyft för Rögle såklart som säkert hade hoppats jättemycket på att han skulle välja dem i det här läget. Och såklart alla rögle också som hade hoppats på att få in Erik Martinsson. Tror ni att det kommer att komma in någon spelare snart? Chris Abbott jagar förmodligen nytt. Eller? Vad, vad, hur spekulerar ni i det här? Jag pratade med Chris Abbott så sent som uh, i, vid halv sextiden tiden i, igår tisdag och uh, det var ju uppenbart att uh, satt jag inte med honom framför mig men han gav ett ganska stressat intryck uh, vänligt liksom, men stressat uh, det känns som att han hade mycket, mycket i sitt huvud uh, det är liksom det är nog busy days för honom. Det är, visst det går bra men samtidigt så är det ju ett tufft läge när man nöter så hårt på många. Det kan ju ge liksom backlash över, över, över tid. Så det är klart att han, han jobbar intensivt på, på bredda truppen. Men kolla i de andra trupperna, det händer inte mycket. Det finns inte mycket spelare där ute på, på marknaden. Så han det kostar nog på det arbetet. Svåra avvägningar också. Jag menar, Chris Abbott med hans kollegor har ju pratat hela vägen om hur viktigt det är att få in rätt människotyper. Det ska passa in i gruppen. Det är det allra viktigaste för att de ska då kunna genomföra det de vill i Rögle. Och Om man då inte är helt säker på vad det är för människotyp man får in i en grupp så här års. Hur mycket, även om det är en bra spelare, hur mycket kan det hjälpa, hur mycket kan det hjälpa den eh, sammanhållningen som Rögl har byggt upp. Det är också någonting man får väga för- och nackdelar emot. Okej, nej, vi är inte riktigt säkra på vad det är, vad det är för eh, kille vi får in här. Ska vi ändå slå till? Eh, kanske haft mycket klubbyten genom karriären eller liknande. Det, det är väldigt svårt när man har en, en helhet på hemmaplan att ta hänsyn till också. De har ju så i filmer Deleted Scenes. Jag kan bjuda på en Deleted Scene från min intervju med Albert som var väldigt kort men kärnfull. Det är i stort sett ända tillbort vad jag ställde en fråga till honom. Att, att det här med karaktär och personlighet har du själv sagt är allt. Är du beredd i det här läget när ni är ont om folk på många håll att liksom, kompromissa med de idealen? Och då svarar han att nej, det är jag absolut inte beredd att kompromissa på. Men han menar också att det är ingen, egentligen ingen grej för de, de personer som eh, är liksom svaga karaktärer eller personligheter. De det är så obvious liksom så de, de, miss, de tar man liksom inte så jag menar att eh, det är inget jätteproblem eh, just det men han är inte beredd att eh, han är inte beredd att kompromissa där eh, han, då får nu hellre vara som det är nu att eh, det dröjer. Mm, intressant ni? Är det läge för en spaning? Äntligen! Ja, gott att se hjälmen. Jag står med en hel bibba papper här nu. Alltså. Åh herregud. ja Ställ in vad ni har tänkt att göra ikväll. Ja! För nu blir det lång predikan här från hjälm. Nej men eh, jag tittar lite mer på det här med, med bortatabellerna. Jag fick den tanken när jag såg en tweet när såg du ut så här senast ja precis, när såg du ut så senast att rögle var så bra på bortaplan och faktum är att det har ju aldrig sett så bra ut. Så räknar du ut poängsnittan borta säsong för säsong? Uus. Uh, 1,33 poäng per match borta den här säsongen. Förra säsongen 1,0 poäng per match. En alltså. Eh, säsongen innan dess 0,77 poäng per match. Vi snackar bara bortaplan allså. Mm. Betonar det igen. Och eh, den här säsongen när man då kom tillbaka till högsta ligan 0,96 poäng per match. Och så får man ju bredda tillbaka lite i andra säsonger då. Säsongen 12-13 0,48 poäng per match. Ja, ni vet ju hur den säsongen slutade. Det behöver vi inte prata mer om. Sen är det då 0,9-10. En poäng per match. Säsongen är dess. 0,74 poäng per match. Och så fick jag inte med mig de andra pappren in. Jag gick ju till och med bort jag är bort och kollade upp Gamla, gamla säsongerna från 90-talet där Men jag tror att det bästa då Var en poäng per match Det var ju knepigt system Jag fick liksom räkna om För då var det två poäng för seger En poäng för oavgjord Och så räknade jag segerna Tog det tre poäng Men fortfarande blir det inte helt fair Eftersom det kan bli Förlängning och straffar Som skulle kunna ett något mer poäng Men... Så man kan säga att det var bra att Du glömde papparna där <laughs> <laughs> nej, jag gav... Nej, nej, nej. Det hade varit väldigt fint att kunna leverera så långt jag kunde komma mina uträkningar. Jag har ändå lagt tid på det här. som omorum, rögle, historiskt bra på bortaplanen i Sverige. Ja! Intressant. Mycket intressant. Skriv och lägg ut. Jan, Jans... Om du är klar med din... Nej, men jag tycker ni kommenterar alldeles för lite. Alltså, jag har ändå lagt tid på det här. Ja, förlåt. Vad det? Va? Jag vill, jag vill att ni bara ni som har följt Röglund, allår. Jag har inte bott här jämt. Jag har inte kunnat. Eller jag kun, nej, jag har inte kunnat följa Röglund. Ja, men jag knyter det till det jag sa innan: med att man har en referens i nacken Hur man tror att det kommer att se ut borta mot följden. För man har sett laget otroligt mycket. Borta och hemma. <laughs> ja, men, det är inte bara mot Frölunda, Daniel. Nej, eller? men det är säger det, det jag säger. Det har, ju, det har ju hänt någonting. Det är ju det är någonting nytt. Har det blivit mer cyniska? Mer klippska, Rappare? Det, det finns en tro och uh, ett slags uh, en uppsättning av starka personligheter och karaktärer som uh, det var väldigt, väldigt länge sedan. vi såg. Kanske Uh, går så långt bak som uh, säsongen 93-94 när det spelades uh, de enda slutspelsmatcherna någonsin. Och jag vill koppla det, den faktan till det jag pratade om innan med variation att man kan spela på olika sätt och ta poäng och de här pelarna jag pratar om att det, det finns någonting för alla att luta sig mot oavsett hur matchbilden ser ut. Om man gasar fart framåt eller om man backar hem och väntar på spelvändningar så, så vet rögletsspelarna vad de ska göra där ute. Och man kan lita på varandra. Att man utför det man har pratat om. Och därför tror jag också att man har lyckats lygga betydligt fler lag på poäng på bortaplan. Och, och anledningen också att jag vill ta upp det här är just för att spelare själva brukar prata om hur starka de är hemma. Men Rögle är också starkt borta nu numera. Koppla en liten grej. På tal om statistik och så. Eh, en, om man statistiken bryter ner i eh, oändlighet. Eh, om man tittar på inne på mål framåt på bortaplan. Det är tuffare att göra mål bortan hemma. Mm. spela 12 matcher på borta. Mm. De har fem spelare på uh, uh, fyra spelare har de på uh, topp uh, top, topp 23 <laughs> i plus minus. Topp 23. Ja, det blir rörigt i alltså, det Det var väldigt Samt. kändes som en väldigt rätta lagd. Skit i det. Uppgift. Mål framåt på bortaplan. Leon Bristad har varit inne på 11 mål framåt på 12 matcher borta. 11 på 12. Cody Curran har varit inne på 10 mål framåt på 12 matcher. Craig Shearer, 9 mål på 12 matcher. Ted Brutein, 9 mål på 12 matcher. Daniel Saar, 8 mål på 12 matcher. Det är bara en liten liksom, statistisk skärva, men den säger ändå ganska mycket om spelare som är uppe nästan och nosar på 1, inne på 1 mål framåt per bortamatch. Det där var väl typ hela första kedjan plus första backpar, va? Här kan man ju säga. Och de, de här fem spelarna som jag räknat upp, de ligger ju topp i hela, hela seriens plus-minus-liga. De ligger mellan tre, plus och, tre... Och plats 23. Nej, men de ligger mellan plus tre och plus 7 i, i ett samlat liksom plus-minus. Så de, de är ju... Vi har snackat om att det är ett starkt kollektiv, men det är ändå, det är ändå fem spelare som på, på många sätt har symboliserat... Och kanske då ingen tillfällighet att det var första kedjan som avgjorde både i Linköping och i Göteborg. Nej, helt riktigt. Ska vi, ska vi snudda bara lite kort någon kommentar, eller ska vi skippa det helt om hela, hela processen med disciplinnämnden och Leon Bristet och hans eh, aktioner, re, reaktioner får man säga efteråt? Vet du vi ska Jag ska göra något historiskt. Jag ska låta er avsluta det här. Och jag måste gå. Du ska dra alltså. Jag, måste. Okay. jag ska på dans. Daniel tyckte det var så tråkigt han då. Men jag tycker inte. Men uh, säg ihop detta så ska jag få lyssna hur det avslutas. Ja. Nu ska vi ta tag i det här Linus? Hej då Daniel. Hej Linus, ska vi, ska vi beröra det för jag har ändå någon åsikt att ha om saker och ting. Leon Briset har ju varit en av veckans ett ord vi brukar prata om snackisar. men det, så är det ju. Det har ju vi i Riksmedia också. Ska vi dra bakgrunden bara Han mm. fick alltså en uh, Tackling, eller ja, han fick snarare En, en armbåge upp mot Näsan i matchen mot Timrå En näsa som redan var skadad Vilket gjorde det Gjorde väldigt ont för, för Leon Bristet Men beskrivningen av disciplinämnen var att Det var en lätt touch uh, Mot, uh, ja vad stod det nu Nu har jag inte det i huvudet, men det var inte mot näsan i alla fall Mot var. Ja väl? precis mm. Och det här fick ju naturligtvis Leon att reagera eftersom han vill ju absolut inte bli stämplad som en fuskare om han inte har fuskat. Och det är ju märkligt när man ser de här bilderna hur disciplinen har kunnat göra den tolkningen. Och jag tycker också att det är helt rätt av Leon att säga ifrån uttryckligen för att alltså, göra sin egen rygg. Fri i det hela så gott han kan För har man en gång blivit stämplad som fuskare Så går det liksom inte att radera det från medievärlden Nej men det handlar ju om att, och, Som du säger att kunna gå rakryggad och, Det är förklart klart Om man hade filmat så hade han ju Bara tagit boten och tyckt att det, hade, det ska ju inte hända igen Jag vill inte böta 5000 spänn Och det är tråkigt att bli stämplad som filmare men uppenbarligen så håller jag inte med och det är väl klart att när det finns ett högre beslutande organ att överklaga till det är klart att man ska göra det så jag tycker också att det är helt rätt. och Jag ser ingen anledning till varför han inte skulle överklaga, speciellt inte efter att ha sett hans tweet och, och reprisbilderna i efterhand. Nej och det som får mig att reagera också är ju vad, vad, alltså, hur är, vad blir trovärdigheten mot den disciplinen som sitter och... och tar sådana här beslut när det blir uppenbart tokigt. För mig så naggas i alla fall förtroendet i kanten. Ja, det gör det ju någonstans så är det, det är väl också mänskligt att fela även från disciplin nämnd. Men det är ju just därför det finns möjlighet att överklaga för spelare och om man får rätt där så, så är det ju såklart någonting man kan ha nytta av framöver också att man kan göra liknande saker i, i andra situationer. Så att eh, nej helt rätt av eh, Leon Bristett och eh, jag skulle bli förvånad om han inte får rätt i eh, sitt överklagande. Ja, jag vet inte vad jag ska tro. När det kommer till instanser, myndigheter, vad den är så kan det hamna prestige med i bilden och så ska man bara köra sitt race in, ända in i det berömda kaklet. Så, mm. Jag hoppas du får rätt Linus men jag är inte så säker på det. Mm, vi får se. Vi ska också köra ända in i kaklet resten av veckan i alla fall. Jag har alltså två hemmamatschår på torsdag och lördag. Och vi bevakar som vanligt de här matcherna allra närmast på hd.se och i Tejnin. Mm. Du går hårt på nu, Linus. Du kör, du kör monsterpass här liksom. Du mm. kör över. Upp och ner Göteborg och sover ingenting och lever med rögla i, i drömmar och i verklighet. Ja, men nu, är det, nu snurrar det här ekogjul som snabbast vid den här tiden på året och då är det kul att vara var påkopplad och vara med hela vägen så att säga. Så att räkna med fullt öst på sajten och i pappersbladet även den här veckan. Se till nu bara att äta ordentligt och motionera Linus. Jag lovar. Ja, det är, bra. det är bra. Och så säger vi tack till Daniel Roth. Nej, inget därifrån. Tack till dig, Linus. Tack själv. Och så hälsar vi er på återhörande om en vecka igen. Och ja, ni vet vad ni ska läsa och lyssna till oss någonstans. Hej då! Hej!